Етерният Христос в Евангелието на Лука Срещата на апостол Павел с Христос пред вратата на Дамаск не е случайно явление, но има връзка с окултните сили, които действат в тази област. Според окултната наука, Дамаск е изграден в една местност, където се намира един важен етерен център на земята. Там силите на природата са били олицетворявани от гърците, в лицето на Аполон и Артемида, и от финикийците, от Адонис и Астарта. Където силите на райското първично състояние на земята са се, се изявявали по особен начин. Дамаск е бил, така да се каже, обиталище на богинята природа. Като знаем това, можем да разберем защо Павел е имал там своята среща с Христос. Там той се е срещнал с етерния Христос. Там на Павел се разкрива етерния свят, изпълнен с безпределен блясък от славата на една духовна слънчева сила, на едно божествено слънчево същество. Така Павел намира възкръсналия Христос и чрез това разпънатия от Христа той намира Исуса. Изживяването на Павел пред Дамаск направи от него ръководител на гръцкото християнство в Антиохия. Той направи от него също учител на Лука. Чрез Павел бе внесена светлината на етерния свят, с която той е запознал Лука. И Лука разбрача там, където някога я обитавали Аполон Артемида, където някога е царувала богинята природа, там действа сега възкръсналия Христос, прониквайки с силата си цялата земя. Евангелието на Лука навсякъде предполага елемента, който е преминал от Павел върху Лука, срещата на Павел сетерния Христос. Под влияние на това изживяване на Павел, Лука е написал своето Евангелие. Затова можем да наречем Евангелието на Лука още Евангелие на Етерния Христос, което за в бъдеще, при второто пришествие ще дойде в облаците, т.е. в Етерния свят и ще проникне в човешката мисъл като светлина. Тогава можем да наречем Евангелието на Лука Евангелие на Дева Мария и на Етерния Христос, което ни показва вътрешната духовна връзка между Дева Мария и Христос. Както видяхме, Дева Мария беше последното изявление на Светия Дух, както той беше се проявил в предишни времена като майчена мирова душа, проявена в природата. На Павел Христос се е открил в етерния свят, където в древни времена се е разкривала мировата майка, душата на природата, която е това което в християнството наричаме Светия Дух, проявена Дева Мария. В този смисъл Христос и Дева Мария са за християнството това, което за гръцките мистерии бяха Аполон и Артемида и за сирийско-финикийските мистерии Адонис и Астарта. Христос, както е описан в Евангелието на Лука, още от раждането на Исус до Възнесението, се изявява като светлина, която е проявление на етерния свят. Затова можем да кажем, че Лука ни говори за етерния Христос, който ще дойде в бъдеще при второто пришествие на облаците, т.е. в етерния свят. В Евангелието намекът за етерния Христос ни е даден в видението на пастирите и Христос пред Ирод. Във втора глава Девети и десети стих се казва И ангел Господен застана пред тях, и Господната слава ги осия. И те се много оплашиха, но ангелът им рече Не бойте се, защото ето, благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички люде, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос, Господ. В израза Ангел Господен застана пред тях. Господнята слава гиосия е представенето, разкриването на етерния свят пред душевния поглед на овчарите. Господната слава изпълва етерния свят и се разкрива като светлина. Славата, това е лъчезърността на етерния свят. Пастирите виждат в нощта със своято сърце, изпълнената със светлина слънчева етерна сфера, която обитават ангелите. Сърдечната ясновидска сила на пастирите води до това, което в историята на религиите се нарича виждане на слънцето в полунощ. Те виждат Христос, духовното слънце, но те още не могат да го видят в земната област виждат го още във висините. Те виждат на небето това, което по-късно Павел вижда пред Дамаск на земята. Обаче, небесното се изявява на пастирите така, че те го виждат да слиза на земята и могат да го търсят и да му се поклонят на земята. Тук темата на Етерния Христос е третирана образно-живописно. Пастирите приеха неговите първи лъчи от светлина. Така темата преминава през цялото Евангелие, за да се разгърне накрая с явяването на възкръсналия, когато учениците ядат с Христа на брега на езерото. Но преди това Лука ни показва една сцена, която другите Евангелия не съобщават. Другите Евангелия ни показват Христос, пурпурна мантия и странен венец пред Пилат. Лука ни показва Христос в бяла дреха пред Ирод. Ирод, който е жаден за сензации, е разочарован от Христос и като знак, че Христос не е някакъв мак, а един невинен религиозен човек го облича с бяла дреха. В Евангелието тази сцена е предадена последния начин. Когато Ирод видя Исуса, той много се зарадва, защото отдавна горещо желаеше да го види. Той беше слушал за него и се надяваше, че ще види едно знамение от него. И разпита го за някои неща, но той не му отговори нищо. И Ирод го презря и се подигра, облече го в бяла дреха и отново го изпрати на пилата. 23 глава 8 и 11 стих Тук Ирод, без да знае, разкрива не с думи, а символично една от най-важните тайни. Както Христос, странния венец и пурпурната мантия, е изявление на душевните тайни на Христа, Христос, страдащ в човешката душа, така Христос с бялата дреха е символ и изявление на етерните тайни на Христос. Христос, изявяващ се в етерната светлина. Това, което тримата ученици видяха на планината на преображението Духом, това, което по-късно ще стане откровение на човечеството като изживяване на апостол Павел пред Дамаск, Ирод го поставя в историята като физически образ. Христос облечен в бяла дреха, символ на чистота, светлата сила на етерния свят. Друга особено характерна за Евангелието на Лука сцена, една от най-важните части на Евангелието за етерния Христос, е разговора на Христос на кръста с единия разбойник. Единият от разбойниците се противопоставя на хуленето на другия и казва на Исус, Господи, Спомни си за мене, когато дойдеш в Твоето царство. 23 глава, 39-43 стих И Евангелието продължава по-нататък, като казва, че било обеден час и че тък му сега, когато слънцето стои най-високо на небосвода, се затъмнило и завесата на храма се раздрала. 23 глава, 44-45 стих За да може разбойникът да каже на Христос Господи, приеми ме в царството ти, той трябва да е възприел по някакъв начин истинската същност на Христа. За него се е раздрала земната завеса и той познава в Исус Христос. Неговото познаване не е работа на ума, то произлиза от виждане на сърцето, подобно на това, което пастирите изживявали в свещенната нощ. Можем да кажем, то произлиза от вярата, защото в смисъла на Новия Завет и особено за Евангелието на Лука, вярата не е нищо друго, освен виждане на сърцето. Когато на небето външното слънце се тъмнява, за сърцето на разбойника се разкрива духовното слънце – Христос. При този нов свят, който се разкрива пред Него, който е изпълнен с Христос, Той го приема в себе си. Думите на Христос към разбойника са признание и потвърждение на това, което вече съществува в сърцето на разбойника, в Неговата душа – така че разбойникът, като позна Христа, беше в рая. Познаването на Христос внася светлина в човешкото съзнание и човек се намира в рая. Който намери и познае Христос преди смъртта си, той е след смъртта си, се намира в светлина. А който не намери Христа преди смъртта си, той е след смъртта си, се намира в тъмнина, защото Христос е светлината на света, която осветява пътя на душите и в този, и в онзи свят.